Bismillah ar-Rahman ar-Rahim Iz Allah'u komuć, evo nastavljamo hruda sa našim današnjim dersom iz hadisa a poslije dersa hruda odgovor ćemo na vaše pristiglo pitanje i ako još ima pitanje možete dostaviti ovdje u tog kadavanja Zala se Allah'u nagladi Hvala <coughs> rahim Alhamdulillahi wa kefao, wa salatu wassalamu ala abdihi ladi stafa nebina muhammed wa ala alihi omenu alahu obad Znači, govorili smo o hadisu u kojem je poslanik sallallahu alaihi veselama govorio šta se dogodi kada Allah zavoli nekog svoga roba I vidjeli smo proglas koji se desi na nebesima i kako Allah žele šanu ljud, da ljudska srca prihvate tog čovjeka. I ostalo nam je pitanje koje zanima svako koji čuje, ko, ko, ko čuje taj hadis, kako doći do toga da nas Allah zagoli? Šta mi to trebamo uraditi pa da nas Allah uzviše voli? Jel to u redu? Spomenuo je hafiz i poznati učenjak Ibn Al-Qa'im, rekli smo deset stvari koje vode kao Allahovo ljubavi. Pa koja je to prva ili šta je to prvo što nas dovodi do Allahove ljubavi? Pod broj kaže on, to je učenje Kur'ana s razmišljanjem i razumijevanjem značenja. Učenje Kur'ana sa razmišljanjem, ovo pocrtajte s razmišljanjem i razumijevanjem značenja. Što znači da čitanje Kur'ana onako neće nas dovesti do tog cilja baš nego s razumijevanjem. Da je razumijevanje je cilj Kur'ana, o tobi nam govori ajetu koju malo rašeno ukaže Kitabu na zelnahu i lejke Mubarak Lijedebaru ajati. Mi smo ti objavili objavili blagoslovljenu knjigu da bi oni razmišljali o njenim ajetima. Kada su bina, koji je Sura sad, ne znam tačno broj ima tamo. Sura sad sura Sad, u vrhu stranice Igoreva Kovjeva. Znači, cil Kur'ana je da se razumije. Takav su odnos imali naši predrodnici kada u pitanju Kur'ana. Slušajte što kaže jedan jedan od njih. U ovom slučaju Hasan Aliyev sin, znači poslanikov unuk, kaže o shabima Inna lam kana qablakum ra'awu al-Qur'ana rasailam min rabbihi. Oni koji su bili prije vas, znači muslimani sahabe, doživljavali su Kur'an i shvatali ga kao da su to pisma i poruke od njihova gospodara, od Allaha džellelahu džalal. Fa kanu yatadabbarunaha bil-leili wa yatafaqqadunaha fi'n-nahar. su nima od tih porukama i pisma razmišljali u toku noći, a primjenjivali u toku dana. Tako opisu je sagradila. Ja. Znači razmišljali su, učili ga u toku noći, a u toku dana su gledali da primijene ono što su naučili. Subhanallah, čak što više imam šafija, kaže da Allaho je poslanih oposlenih samonorovih vesela. Sve što je rekao, I što je od propisa donio to je iz razmišljanjem u Kur'anu. Znači, izvor svega je Kur'an. Poslanik salallahu je razmišljao o njemu i govorio. I zato ne može doći negdje da hadis od udara od, od ajta. To je nemoguće naći. Ako od udara odma se vidi da nešto u hadisu nije u redu. Možda nije vjerodostojan ili izmišljan ili tako da. Ali svi se poklapaju. To je razmišljeno. Postoji drugi, drugi aspekt razmišljanja o Kur'anu o kojem nam govori Ibnul Džewzi. Ibnul Džewzi poznat je Ali kaže nam sljedeće. Treba bi onaj koji čita veličanstveni Kur'an da razmisli o tome kako je Allah bio blag i dobar prema njemu kad mu je dozvolio da razumijeva njegov govor. Znači, samo to što nam Javloda Šanovo omogućio da njegov govor razumijemo je isto tako blagodat. Da razmišljamo o tome i da s tije strane isto pristupimo Kur'an. Je on nije znači ljudski govor naročito kad se uzme u obzir veličina onoga koji izgovorio taj govor. Zar nije Javloda Šanovo rekao da vam zrlahadu naravite o Haši, a Mutesadi, a Haši. Da smo ovaj Kur'an objavili nekom, nekoj planini, nekom ljudi. bi kako ona puca straha zbog toga govora. A ova ljudska srca koja su slaba sama po sebi, malo jači streh, stres, nek nas neko pripadne, odmah se ovaj, uz nebire stane srčani udar, ono, ono A eto Allah nam je omogućio da taj govor razumijemo. Da ga možemo izgovarati, da ga možemo, uvite kako džinima smeta spano. Jeste primetli, kad neko ima džina u sebi, pa kad mu se uči Kur'an, koliko mu smeta. Ne smeta njemu moj zadah, tvoj zadah, zadah ovog, to je ljudski zadah obični, snaga kur'anskih riječi. A nam je Allah omogućio da to možemo čut, slušati, izgovara i još razumijeti ali kad je srnel Kur'an mi smo Kur'an olakšali za opomenu pa hoće li kao opomenu primiti znači olakšano je čovjeku da to može samo ta jedna blagodat koliko znači za čovjeka kažu također učenjaci da je razmišljanje o Kur'anu Jedna od razlika između vjernika i munafika. Ima i lice mjera munafika koji mogu učiti Kur'an. Tečno. Ali razlika između učenja vjernika i lice je upravo to razmišljanje o tome što se uči. Kaže Imam Kurtobi u komentaru ajata A zašto oni ne razmislili o Kur'anu? A zašto oni ne razmislili o Kur'anu? da je Kur'an od nekog drugoga neodala, a bi u njimu puno razilaženja, ali nema savje sklad od prve riječi do posljednje. Iako je u 23 godine objavljen, ne ima nigdi da se da kontrira nečemu što je rečeno u prvim godinama, ono što je rečeno u zadnjim godinama. I sad taj sklad u toku 23 godine ukazuje našto, ali jedna reč nije brisana ni pomjerana gdje je rečena prve godine, tu je ostala dolazi ajet nakon 23 godine na to mjesto i oni su usklati na što tamo kazuje da je on u bez minjanja, bez izmjena nije se dešavalo da poslani kaže je sad ovaj ajet nemojte tu, dajte ga tu da malo bude onako ništa, došlo tu peti ajet te sure, oni peti od kako je tu do današnjeg dana išta šta više. Kad bi se pomjerio odate, izgubio bi sklad. Izgubio bi se taj sklad. Ali ne, tu stoji, tu je osto i do današnjeg dana i do sudnjega dana ostoći. Kaži nam, Kurti bi u komentaru mogajta da Allah ovim korimu navike, lice miri. Zašto ne razmišljaju o Kur'an? Što znači da ne razmišljati Kur'an, čitati ga onako bez razmišljanja, to je njihovo jedan znak. Znači, šta je to prvo što trebamo raditi da bi smo došli do Allahovi ljubavi? Učenje Kur'ana s razmišljenje. I kao što kaže jedan od, od Selefa, ako želis da znaš koliko te Allah voli i kakvo mjesto imaš kod Allahovi ljubavi, pogledaj koliko voliš Kur'an i kako Kur'an ima mjesto kod tebe. Jer to je ono što nam je Allah dao na čemu možemo vadati i ono kako možemo stupiti i vidjeti šta on voli, šta ne voli od svega tako. Koliko ima mjesta, mjesta Kur'an u tvom životu, u tvom srcu, u tvom radu, toliko imaš i ti mjesta kod na lađa. Koliko ti voliš Kur'an i ostalo, toliko Allah volite. To je mirno. Drugo, to je bilo prvo. Drugo, klanjanje na fila što više. Na file su te koji čovjeka dovode do Allahove ljubavi također. Dokaz za to je hadis koji je zabilježio Imam Buhari u svojoj zbiici. Kome stoji da je Poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: "Man taqarrab ilayya 'abdi bi shay' habba ilayya mimma aftaradtu 'alayhi." Nai draje se moj rob približava su farzovi. To je na Allahu najdraje. Da se obavi fars. I kao što kažu naši učenjaci, Farzove, Allah dželšanu voli više od sunnita i od nafila. Kad se kaže sunnet, ne misli se na sunnet kao pojam, u Kur'an i sunnet, nego kad se kaže, misli se na one poželjne radnje, što zovu se semendu Allah su farzovi draži. I to što ih je učinio obaveznim ukazuje da ih više voli nego ove dobro voli nafila. To je prvo. Drugo, je وَلَا يَزَلُ عَبْدِيَ تَقَرَّبُوا إِلَيْيَ بِنْ نَوَافِرِ hatta عُحِبَّةِ i moj rob mi se neprestano približava na filama znači dobrovoljnimi baratima sve dok ga ne zavolim znači šta nas dovodi do Allahove ljubavi na file nakon farzove sve jedno radilo se na filama u namazu radilo se na filama u postu radilo se na filama u sadaki u umrama u dobrovolnom hadžu nakon prvog obavljenog i tako dalje فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبتش بها يبتش بها ورجله التي يمشي بها باكذا غزولم tada postanim njegov sluh kojim sluša njegov vid kojim gleda njegov aluka kojim mradi njegov noga kojim hodi i da selen ile votjena ho reis taadni to a kod za tu zaštiti ovo se odnosi na Allahovu zaštitu što znači da će čuvat čovjekov vid čovjekov sluh čovjekove ostane organe od harama i onoga što Allah Šanova ne voli. to je drugo na file treće stalno spominjanje Allaha Šanova zikr zikr Allah treće je nešto u šerijatu Allah Šanova voli sve smjerom je li tako da nije? umjereno. Međutim, dvije stvari nam je Allah žena redio da radimo često i mnogo. A to je da se sjećamo smrti i ahireta u hadisu kojem posloni se nam kaže zikra e često se sjećajte, puno se sjećajte smrti i drugo zikr. O vjednici Allah, spominjite puno. Znači, tu odvoje nema neke posebne granice. Postoji zikr koji je propisan u određenim vremenima i na određenim mjestima. Njega je lijepo upražnjavati. A postoji zikr koji je opće prirode. Znači, možeš danas hiljadu puta reći subhanallah. Hodaš putom i u sebi učeš zikr. Subhanallah, alhamdulillah. Ili nešto drugo. La havla vela kuhati vela to pod jedan. Pod broj dva. Kur'an, učenje Kur'ana spada u najbolji zikr. Znači, kad se skaže zikr, ne mislite samo subhanallah, alhamdulillah. Nego učenje Kur'ana spada u najbolji zikr. I kad učiš Kur'an, to spada u zikr. Čak što više, on je najbolji zikr. Treće, postoje tri stepena zikra. Svaki je dobar, ali jedan boli od drugog. Prvi je zikr srcem i jezikom. To je najbolja vrsta. Da čovjek i srcem bude prisutan i jezikom spominja Allah ađalaša. Drugo je zikr srcem. Znači srcem. Da čovjek, kako kako to zikr srcem? Recimo čovjek vidi drvo oko sebe, vidi nebo i sjeti se Allah Đališan. Razmišlja I treće je zikri jezikom. Čak ako i srce nije prisutno. neka čovjek nije tu. Ali zikri jezikom i taj zikri je da. Ali on je na, na trećem stepenu u odnosu na ono. Mene je prije interesovalo pitanje. Vjerujem i vas. Alaha Đališanu kaže u vijednici Spominjite Allaha puno. Postoji li granica pa da čovjek kaže eh, ako ovoliko spominjem spominjem Allaha puno? Ili li razumijete? Znači kako ja mogu znati jesam ja li ja od onih koji Allaha spominju puno ili nisam? Je li, je li dovoljno? Baš da bude to puno? Ima granica. A granica je spomeno imam nevevi rahmetullah i još neki učnici kažu Allah i rekao za svoga poslanika da Allaha spominje puno. Vi o poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada i tako dalje i koji je Allaha puno spominje. Znači da je poslanik Allaha puno spominjeo. Tako li je? Allah ga je tako pisao. I kaže, ako čovjek uči zikr koji je prenesen od poslanika da ga je učio na tim i tim mjestima tada Allaha puno spominje. Jel razumijete to? Znači, prenes, preneseni zikr od poslanika kad se budi, kad hoće leć, kad ustaje, pred spolni odnos, pred hranu, pred abdest, posle abdesta, pri dolasku u džami, izlazka iz džamije, ulazak u kuću, izlazak iz kuće. Ako učiš te zikrove, jutarnji, večernji zikr, učiš te zikrove koji su preneseni od poslanika svelem, tada si od onih koji Allaha puno spominu, jer je Allah opisao puno Nikad tako je. i ono što je prineseno od njega, to je ono što je pono jer razumijete to. Najbolja knjiga koja govori o poslanikovom zikru, koja je najpristupačnija za nas, običan svijet, to je zašita svakog muslimana. Mala, plava knjigica, hisno muslim, čak ima i na CD-u i na kasetama, čini mi se, ovo, Tu zikrovi koji su vjerodosnojni, provjereni, mala knjigica poučna za svakog. Ako neko neki zikr ne zna jutarni večerni, može čitati uči dok ne nauči to na pamet. Beliži imam tirmizi u svom sudenu. Hadis. Da je došao čovjek poslaniku Salolahu A.S. star. Proživio mladost i skoro cijeli život u džahilijetu i neznanju. I dolazi pred poslanika rejme, salame, i kaže Allah u posledući. Propisa je ta je propisano puno. A ja sam star. U smislu ne misli na farcove, nego na, na file i dobra djela i tako da. Reci ti meni nešto, čega ću se ja držati, a bit mi dovoljno. To smrti, da se držim. Kaže mi to i da mi to bude dosto. Poslanik zasedila mu reče Nek ti jezik uvijek bude mokar od spominjanja U radi farzove, posle zikri i To je poslanik se ne preporučuje njemu Kao starijem čovjeku Koji nije mogao podnijeti svata vrata dobra Nakon farzove Ne može postiti puno Ne može ne klanjati puno Nema, nema i metka da daje puno Nek ti jezik stavno mokar Spominjanja u Tako da je to preporuka poslovnika sallallahu a r.s. To je bilo šta treći. Imali smo učenje Kur'ana s razumijevanjem na file i zikar. Četvrto četvrto najteži a to je da čovjek daje prednost onome što Allah voli Na onim što bi on želio i volio. Kaže im, kajima, ovdje se nome koplja u dušama vijednika i onih koji su slabije imane. Sve je lahko pokoravati se i slušati dok sve ide kako bi čovjek volio. Ali kad treba negdje sebe stegnuti Ti bi volio nešto drugo, Allah začalno neće onda tu stat. E tu dolazi do problema. Pa imamo ljudi koji odbiju. Sjećam se u Dubaju, još dok smo mi studenti bili, čovjek koji ne zna, nije on koliko ima para, ima svoje firme i ostalo. I sad je on eto došao te obe i čovjek hoće da da zekajat koji nije davao godinama. I sad su izračunali zekad, ispalo je, ne zaboruo sam tačno koliko miliona i dva i posto njegova. I kad je vidio cifru, odustao. A ti je odat zekad. Ali kad je ugljedao cifru koliko miliona treba, iako je to dva i pol posto, on ima možda još, a kad je one oni milione koje treba izdvojiti, i zato, subhanallah, i baduti su takvi da slome i svačuju dušu. Da svačija duša mora se pokoriti, slomi se pred tim ibadetima. Ima ibadetak gdje mi dajemo i metak. Kao što je zakat. Ima ljudi koji će sve uradit, klanjat će, postiće, ne nemoj mu tražiti, da on mora nešto dati. Ali ova na obavezno da mora određene dio i kako ako ima određene, nisam tako dalje po pravilima, izdvojiti ga, da ne, da time dokaže da nije rob tom imetku, nego da je on vlasnik imetka. Da on robuje samo Allah u Mora se slomiti tu. Ima ljudi koji će dat sve, recimo za krajišnike kažu, da, da bi sve dali, džamiju bi digli, samo nemoju džamiju i neće ih Mora doći džamiju. Kad bi deset džamija napravio, ne dođi i klanjati, ne, ne, ne, ne, ne, ne Mora se slomiti tu. Doći ima ljudi koji bi mogli sve uraditi ali ne mogu ostaviti alkoholici ne mogu ostaviti bludna uzbilana, tako neke grije mora se i tu slonati znači i badati su tako da nidje nekad dajemo sebe nekad naši metak, nekad i metak i sebe zajedno kao što je hač a negdje ostavljamo stvari koje volimo i koje bi željeli Ostavimo ih. Moramo ih ostaviti ako, ako se hoćemo tukat. E tu je ovo četvrto. Kad dođe u sukob ono što mi hoćemo, što mi volimo i ono što Allah voli i traži od nas da mi ostavimo ono što mi volimo i udmijemo ono što Allah voli tad ćemo doći da do Allah A to su teške muke. Nije to lahka stvar. Može jednom se prilomiti, može dva puta, ali kad treba nešto stavno onda su to muke stavne i zato je preporučeno u nekim trenucima ako čovjek živi u sredini mjestu gdje postoji neki grijeh ili nešto kojeg se ne može kloniti slično, da se odsvili odatle i ovdje na drugom mjestu sjećate se Hadisa koji je zabilježio imam muslim i drugi bilježi se i u rjade s Alehino spomenuo ga imam nebevi o čovjeku koji je 99 ljudi pa je pitao za najučenijih čovjeka pa su mu rekli taj i taj. kaže imali te obe za mene kaže nije ma i ono i njega namiri stotinu dođe do drugog kaže imate oban ali pazi šta mu je rekao pošto je bio učen ljudi gdje ti živiš ne valjaju na to zlo i seli se i od mjesta idi u drugo mjesto gdje su ljudi bolji i tako je uradio i to mu je bio spasno ako u nekom mjestu živiš gdje te ljudi nagovaraju ne možeš izlući iz društva i tako dalje Nar što recimo ko je s drogom bio i koristi drogu i to ostalo pa u tom gradu koji živi ponovo ga saliću starije ranije kad se od, od, odvikne ostavi to mjesto idi tvoja vjera i tvoj život ti je preči nego to mjesto minje vidi društvo vidi Ja recimo krađa ima ima ima društva koji nagovara na krađu i tako dalje a on želi izađe iz toga a ne može ako je tu stalno ga saliću ostavi to idi tiđi ti na drugom mjestu peto razmišljanje o Allahovim imenima i osobinama najčešće ispominjani tevhid u Kur'anu su Allahova imena i osobinama nema stranice nema čak ni ajeta nekog u kojem se ne spominja Allahov o ime ili neka osobina koju mi možemo zaključiti na osnovu razmišljanja o Kur'anu i razmišljanjem o tim osobinama i o Allahovim imenima naravno da se povećala naša ljuba prema Allahu i Allah zavoli nas možda na to i ukazuje hadis koji su zabilježili imami Buharija, Muslim, Tirmizi i drugi u kome stoji da poslanik sallallahu a nima sredna me rekao ko od Allahovih imena nauči 99 sto manje jedno ući će u dženet šta to znači Allah ima više od stotinu imena. Sama Allah zna koliko ih ima. Ali eto od uvoga što je spomenuto, 99. Ako nauči, razmišlja, on jema i, pona i ponaša. U skladu s tim, Allah mu obeća vrža. Šesto. Jelom vrućim vam. Sad ćemo razmišljanje i priznavanje Allahove dobrote i blagodati prema nema. O inte oddu lihamet Allah ila tuh suha, ono Ako biste pokušali pobrojati Allahove blagodati, ne biste ih mogli izbrojati. Ne bi se mogli izbrojati. Tu su blagodati pre svega života. Što je Allah dao život omogućio da živiš koliko novorođenča ti, odnosno mrtvorođenča ti bude pa se ne rode nikako ili budu začeta pa jednostavno ne dočekaju rok da izađu i slično Allah je dao tebi blagodat života zatim ti je u tom životu dao blagodat da vidiš pa da čuješ pa da možeš govorit pa možeš više jezika govoriti ili razumijeti. Pa ti je u tom životu Allah dao blagodat da čitaš, da možeš čitat. Recimo čitanje danas, čitanje i pisanje su blagodati koje danas se prihvataju zdravo za gotovo, normalno. A nije to doskora bilo tako. Čitati, pisati je bil bila, bila velika blagodat. I danas je, samo zato što je nijemo tako lahko i na dohvat ruke okay, mi to i ne gledamo na da je to velika blagodat ali to je ogromna blagodat skoro u Medini bio je čovjek stariji koji nije znao čitati običan čovjek onako radio na pijecu i dolazio je redovno u džamiju na svaki namaz a imao je veliku želju da uči Kur'an a nije znao čitati i dođi mi ovako kod nekog koga bi vidio da nako sjedi u džamiji i čeka kad će je u Eza damog Musa uči iz Kur'ana tako je išao i subhanula taj čovjek ovaj što je imam u mešćidu u poslanikovoj džami priča. Našli su ga jednu noć preselio u džami na srstvu. Umro, stariča. Ali on osjećao koliko je ta blagodat za, za čitanje nije on imao. Pa bi ovako dadi nekom da mu pročita malo kodano i tako. A drugi je blagodat, da ne govorimo blagodat djece kome dao djecu pa blagodat žene kome Allah dao ženu pa blagodat muža komala Allah dao muža da ima i ostalo blagodat obskrbitelja, roditelje to su sve ovo dunjalučke koje Allah daje svim ljudima zrak na kraju krajeva koji dišu i ono što je interesantno spadno, na sve one glavne i osnovne Allahove blagodati obično su dostupne svim ljudima A ono što je ovako nešto iznad kako bi mi rekao to uživanje i ostalo imaju bogati, ali to nije neophodno za život da bi se moglo lijepo živjeti. Ali ovo osnovno dato je svima. A da ne govorimo o blagodatima vjere, subhanallah, toliko ljudi Allah izabrao tebe. Pazite sad, poslanik sve Muhammed, prije hiljado i pol godina rođeni, živio negdje na arapskom poluostrgu, govorio o istinu, donio Kur'an sada nakon toliko stotina godina došlo, došlo do do nas ovde niti Arapi niti znamo arapski Allah nas počastio da eto slijedimo Muhameda sa srema u ovom svijetu koji nije muslimanski svijet ovde Evropa, Evropa kršćani i ostane. ali došlo do nas pa na kraju krajeva koliko ima ljudi koji svoje vrijeme provode u kafanama pa u drogama pau alkohola. Pa na kraj kreva u prazno, onako ubije vrijeme kako kažu. A tebi Allah dao da imaš zanimanje za vjerorec. Pa da dođeš da slušaš, pa da odeš u džamiju da klanjaš, pa da klanjaš nekad i kod kuće ostaješ. To su subhanallahu blagodati koje se ne mogu, ne mogu kupiti. To da ne znam koliko para imaš, vjer. Allah je pokloniti ih praktično. Nije to zbog tebe, nego zato što Allah je lišan ono poklonja kome hoće šta hoće. Ali kome je poklonjeni treba to da čuva i da prizna i da zahvalja Allah to. Postavlja se pred nas pitanje. Pitanje koje je pred nas se postavlja kako mi to da budemo na tim blagodatima. Kako biti zahvalan? Kažu učenjeci sljedeći, na sledeći na sledeći način. Prvo Što ćemo u srcu priznat, srcem zaista svatiti i biti zadovoljni s tim što nam je Allah dao. Drugo, što ćemo riječima govoriti da, da nam je to Allah dao. O blagodatima gospodara svoga ti kazujemo. Riječima znači. I treće, što je najvažnije što zanemare ljudi, da ćemo tu blagodat iskoristiti ono što je hajr ono što je dobro u ono što je hajr i ono što je dobro. Sedno, poniznost srcem pred Allahom Dželešanu. Da se čovjek srcem ponizi pred Allahom Dželešanu. O poniznosti i skrušenosti srca pred Allahom Dželešanu nećemo puno govoriti jer to, to, to će nam doći u akidi kad budemo govorili o ibaditu srca pa ćemo obširnije kako posle što to kako sačuvati koji su znakovi tako da osmu osamljivanje sa Allahom dželle džalaluhu osamljivanje u zadnjoj trećini noći zašto baš u zadnjoj trećini noći zato što u hadisu rečeno da se Allah džalalahu spušta na zemaljsko nebo da I ima liko da traži oprost da mu oprosti ima liko da traži nešto da mu treba da mu da i inače je preporučeno ponekad da se čovjek osami jer miješanje s ljudima svakodnevno na poslu na ulici u kući s porodicom i ostalo ponekad čovjeka odvede od skrušenosti od razmišljanja pogotovo naše svakodnevne brige nisu male tako da nas okupiraju stalno mislimo gdje koji da zaradit kako na koji način i tako dalje. I ti trenutci, tri momenti trebali bi da ožive čovjeka od srca i samim tim da čovjeka približe Allahu dželle. Deveto druženje sa dobrim ljudima i slušanje njihovog govora. Druženje sa dobrim ljudima je od znakova i znakova dobra jer vi znate da kod nas kažu s kim si takav si, to je izreka narodna a ima potpor i u hadisima jer poslanik s.a.v. je rekao čovjek će biti sa onima koje je volio nas na sudnjime danu znači s onima kojima si bio s kojima si prijateljevao s kojima se družio s tima ćeš biti i na sudnjime danu I zato se društi sa dobrim ljudima, odabranim ljudima, čestitim ljudima, učenim ljudima i je vid počasti na ovom je svijetu, a Boga mi na onom je svijetu. Ja pasite sad, ako čovjek od mladosti, evo mladići sad, da budu u nekom lošim društvom dala sačuna. Kod nas kažu, nabacili bi sebi zvona. I dvako što nisu takvi, ali su ulošeni u društvu džabene i s vremenom bi oni postali takvi jer čovjek poprima osobine svoga prijatelja nekad svjesno, nekad nesvjesno jer čovjek kao biće ima osobinu da slijedi drugi, da oponaša druge. kod nekog je to izraženo manje, kod nekog više, ali osobina ljudi kao kao biće isto tako kad sjeli sa dobrim ljudima ljudi ga prepoznaje po dobru dobari s takvimi ljudima i tako dalje i poprima njihove osobine to je bilo deveto i deseto što je vrlo važno udaljavanje od svega što se isprečava između naših srca i Allaha Đalešana udaljiti se od svega što se isprečava između nas i Allaha Đalešana Prva i najveća prepreka između nas i Allah dželešanu je kufur, širk i licemjerstvo. Dači nevjerovanje, licemjerstvo, obožavanje drugih bogova i tako dalje. Isprečava se za nas. Drugo što se isprečava izmena poslaničkih vjera. To su takozvani natari. I treće što se isprečava između nas i Allah dželešanu to su razni grijesi koje činimo prema sebi i prema drugima ovi prema drugima su još to je bilo tih deset uzroka koji nas vode ka Allahovo ljubavi a mi ćemo još ponoviti hadis i zaključiti ovaj hadis prenio je Imam Mohari naime u svom sahiji od Ebu Hureyre radijallahu anhu da je posla, Allaho poslanik sallallahu anhu rekao إذا أحب الله تعالى العبد نادى جبريل إن الله تعالى يحب فلانا فأحببه فيحبه جبريل ثم ينادي فيه السماء ويقول إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه أهل السماء ثم يوضع له القبول في الأرض كدأ أزوي شري الله زغل لنك سوء عربة بزوء جبريل I kaže, uzvišeni Allah je zavolio tog i tog čovjeka po imenu ga nazove, pa ga zavoli i ti, zavoli ga Džibril, zatim pozove stanovnike nebesa i kaže, uzvišeni Allah zavolio je tog i tog svoga roba, pa ga zavolite i vi, i tada ga zavole stanovnice nebesa, potom se učini da ga ljudi zavole na zemlje. Molimo Allah Džavašanova da nas pomogne i da budemo od koji će on zavoljati. Koji, na koje će se odnositi ovaj hadis da nam pomogne utamo i da budemo donih koji će slušati ono što je najljepše i raditi ono što je najbolje koliko ali hadis astagfirullah